Biretuko ikastolaren irugarren urta horren arekin errenteria horireta, endaia ziburuta horroinako ikastoletako arduradunek, zubiak eraikiz lankidetza itxarmena izenpetu zuten akordionen bitartez, Bost ikastola huetako aurren arteko elkarrezagutza sustatzea eta laguntza ekonomikoak sekatzea du helburu. Joandena benduan esaterako horiretako ikastolak Benito Lertsundiren kontzertu antolatu zuen eta hamar mila euro bildu zituzten. Diru hori, igande ondako ekitaldean bost ikastolen artean baratua izan da. Itziar Navarro horiretako ikastolako lehendakaria. dakaria. Bai, aproetxatu dugu biratuko ikastolaren jaia, ba, e, abenduan egintzen benito benito diren kontzertuko emaitza e, ikastolen artean banatzeko. Bai, e, mila eta bosteun pertsona izan ginen kontzertuan, Eta bueno, e, jendea etortzeaz gainera herrian ba babes asko izan genuen, dendetan, tabernetan, eh aldetik eta bai, ba, erronka etzan errese baina baina lortu genuen. Jende asko egin zuen lan eta bueno, eskertzekoa da. Igande hontakoa egun handia izan zen biriatuko ikastolarentzat. Duela 3 urte, 5 ikasleekin ateak kireki situen eta gaur egun ama bost aur ditu. Igan deontan, irugarren ospatzeko Baskari bat antolatu zuten, eunda berrogei lagun parte hartu zutelarik, eta ondoren bertsozaiua izan zen. Unai agirre, ametsa arzaiuz, maialen arzaiuz, ando niegaina, eta maialen lujanbioren parte hartzearekin.